Стояла спиною. Але в усій поставній постаті, У спині, в повороті голови, В широких клубах, У пасемцях шовково-пухнастого волосся на потилиці, Було щось таке, Від чого у доктора все серце гойнулося угору, Як на раптовому ліфті. Невже не яда? Невже та, що двадцять літ тому тримала в руках ниточки його життя і, сміючись, шарпала їх, примушуючи його виробляти всі антраша, які виробляють картонні клоуни. Абсурд, галюцинація, привид, але той самий нахил голови на правий бік і, мабуть, лукавий, сміхотливий погляд із-під брів, навіть та сама широкість у клубах, яка потім так болюче й солодко раз у раз хвилювала доктора, в якої б огидної жінки він її не підмічав. Доктор Верходуб, не пам'ятаючи вже, що все є неповторне, почуваючи тільки чудну ослабленість ніг, помалу став підходити до ютка, не зводячи очей з чорного капелюха. З поважним, гарним пером. Щось, видно, не виходило в них. Юдко, правда, масляно посміхався, але крутив головою, безпомічно розводячи руками. Ну, видно, не може чоловік ніяк. Всією душею бідолаха радий би та несила його. Дама весело, нетерпляче, відмахнулась рукою кивнула капелюхом і підійшла до другого візника. Коливаючи спиною так само, ну, ну точнісінько ж так само, як на яда. Доктор Верходуб, почуваючи страх, що вона зникне, не показавши йому обличчя, трошки надав ходи. «Доброго здоров'ячка, товаришу Ютко!» Юдчине лице, окрите рудим кучерявеньким пухом. Подібне до жовтенької буруньки з дерева, привітно посміхнулось. Здрастуйте, господин... ой, чи той товариш доктор. Кудась поїдемо? Та, може, й поїдемо. А ви ж хіба не їдете з тою дамою? З тою дамою? Юдко підвів догори праве плече, приплющив праве око і зробив гримасу цілковитого непорозуміння. Те, я та дама сама не знає, чого вона хоче. Як саме? Ютко глянув назад на даму. Та так. Вона хоче, щоб моя балабусте завтра удова була. От чого вона хоче. Як вам я та спонравиться? От такої. А що ж би ви собі думали? Вона собі симпатічно улібається, так я буду здоровий з того. Ага, мерсі вам. Ютко знову озернувся на паню, глянув на круги, перехилившись до доктора, таємно хрипло зашепотів, щоб я її на той бік перевіз. Ну, ну так, розумієте, ненормально. А хіба таки так дуже страшно на той бік їхати? Ютко високо підняв іржаві бровенята, зібравши під кашкетиком чоло дрібнесенькі зморшки. Як-то хіба дуже страшно? А до стянки ні? Не страшно? А коні заберуть? То ні, не дуже страшно. Ну вже й до стянки. Їдьте на стару Соснівку, там не буде ні стянки, нічого. Там ніякого фронту немає. Але, милий, єдиний на весь світ Ютко аж руками отпихнувся. Та нехай мене Бог боронить! Ну, як можна? Без розрішення? Хай візьме собі розрішення. Що такое? Пойди до комісара, скажи, що тобі мамаша больна, і вже? Так вона не хоче. Шш. От вона знов іде. Ні. Це була ненаяда. Розуміється, ненаяда. Треба дійсно бути божевільним, щоб вигадати таке. Наяді тепер? Найменше повинно бути літ 45, а це зовсім молода дівчина.